Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy kis hangproblémával küzdködöm, de lehetséges, hogy mármint, hogy megfázás. De remélem, hogy átvészeljük. Egyébként is a főszerepet kedves vendégemnek szánom, aki Simon Katalin, doktorandusz és a levéltárnál dolgozik. Remélem, jól mondtam ezt el. Van valami kiegészíteni való? Hmm, doktor jelölt. Jelölt. Ö, igen és a kutatási témája nagyon érdekes, erről fogom fogadni, de ezt megelőzően egy kicsi ö, magyarázattal tartozom. A műsorunk az ö, elsősorban a nőművelődés történetnek az utolsó 200 évét. Próbálja felmutatni meg a női teljesítményeket, szellemi teljesítményeket. Elsősorban elfelejtett alkotókról beszélünk, különös pontokról, amikor a nőművelődés valamilyen nagy fordulóponthoz ért. Azonban csak ennek a eh, nagyjából klasszikus jótékonysági tevékenységnek, amelynek a főszereplőjéről ma szó lesz, és beszélgetünk, mégiscsak helye van a sorozatban, két okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy a, a jótékonyságában egy... egy egyedi és egy, egy hát egyszeri jellegű tevékenységet kezdett el az illető, aki, tehát nem titkoljuk, hogy Sam Markó Hercegnéről van szó. Egyrészt ezért, másrészt azért, mert igen sokat beszélgetünk mostanság a társadalmi felelősségvállalásról, a műsorainkban is nagyon sokszor említjük ezeket, hát itt a történeti műsornak a keretein belül a saját eszközeinkkel próbáljuk felmutatni azt, hogy a társadalmi felelősségvállalás bizony elég régi dolog, nem most találták fel. Aki a legjobbjaink közül tehette, az, az élt is ezzel a lehetőséggel, hogy valamiféle hát úgymond visszaadott a társadalomnak abból a úgymond jólétből, ami neki jutott. Nagyon sok ilyen felelősségteljes ember volt, közöttük nők is. A mai ö, beszélgetésünknek a főszereplője is ilyen. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor sorban rendben mutassuk be a Szammarkó Hercegnét, aki persze ö, a férje révén viseli ezt a nevet, úgyhogy azért mondjuk el, hogy tulajdonképpen ki is, ö, hogy indult. Tehát Szammarkó Hercegné Nákó János, torontáli földbirtokosnak a lányaként született 1838-ban, és ö, elég szép kort ért meg, mert 1926-ban hunyt el Budapesten. És ö, ortodox családba született ugyan, de amikor férhez ment ez a bizonyos Giulio San Marco herceghez 1856-ban, akkor felvette a katolikus vallást, és tulajdonképpen az ortodox neveltetéséből is adódott, meg a férje és a férje családjának a mély katolikus vallásosságából az a, az a fajta jótékonyság, amit a férje korai 1886-os halála után folytatott. Hát több jótékonysági intézmény, illetve hát iskola, intézet létesítése is fűződik a nevéhez. Egészen tulajdonképpen a férje halálát követő évtől kezdve megkezdte ezt a jótékonykodást itt Elsősorban megemlíteném azt, hogy a családnak Torontál vármegyébe volt nagy birtoka, és ennek a birtoknak a különböző településein hozott létre például leányiskolákat, zárdákat, de a, ami miatt itt vagyok, az az egyik fővárosi alapítású intézete a két fővárosi, alapítása közül, és ez az írgalomháza. A másik intézet pedig szintén Óbudán állta az irgalomházához hasonlóan, az pedig a Jópásztor intézet volt. A Jópásztor intézetet 1892-ben hozta létre. A megesett lányok, asszonyok, szegénysorsú lányoknak a támogatására és nevelésének a Célzatával, és ehhez egy kifejezetten ezzel foglalkozó franciaországi szerzetes rendet is telepített le ezáltal Magyarországon. Az irgalomházát pedig nyolc évvel később, 1900-ban hozta létre. Az alapító okirat szerint ezzel kívánt adózni korán elhunyt férje szülei emlékének, és ezzel próbált megemlékezni a Keresztény Egyház 1900 és a Magyar Katolikus Egyháznak a 900 éves fennállásáról. Hát most röviden összefoglaltunk tulajdonképpen egy, egy hosszú áldozatos életet, de... <tos> Azért viszonylag korán ment férjhez, ahogy kiszámoltam olyan 18 körül lehetett, amikor férjhez ment. Egy, egy olasz valakihez, és ahogy mondtad is, ennek érdekében hát felekezetet változtatott. Gondolom, hogy nem különösebb presszió hatására. Úgy tűnik a későbbi viselkedéséből, hogy ezt belátással és nem túl nagy bátáldozatként élte meg. De egyébként egy a Náko János itt a Torontá megyében és másútt is. Gondolom, hogy abban a jólétben ö, nevelte fel a lányta, hogy a korabeli lányok felnevelkedtek. Valami olyasmi emlék, hogy bőségesen tudott utazni. Aztán a házasságkötés után is ö, itt ö, különböző lakhelyek uh -huh. vannak. Ezt azért meséljük el, mert ugye valóban korán halt meg a férj, de azért körülbelül olyan ötvenesek lehettek azért uh -huh. már akkor, amikor meghalt. Persze élhetett volna még, de, de nem élete zsenge virágjában. Addig, amíg, amíg tartott ez a házasság, addig úgy gondolom, hogy a, hát az arisztokraták életét élték. Uh -huh. Hát... Uh... Ha visszatérünk akkor a kezdetekhez, akkor megemlíteném, hogy a fiatal éveit még a menetel előtt elsősorban a Torontál megyei birtokán töltötte a családnak, főleg Nagy Komlósum, illetve Triestben nagyon gyakran mentek nyaralni, és itt például olyan ismerettségeket kötött egyéb arisztokratákkal, illetve később... Nagy befolyásra szert tevő politikusokkal, mint például Max Vladimir von Beckkel, aki később Ausztriának a miniszterelnöke is lett, illetve hát magának a hercegnőnek a, az örököse is a halála után, hiszen meg kell említeni azt is, hogy a házaspárnak sajnos a házassága gyermektelen maradt, így így került ki végül is a az örökség a, a család kezéből, illetve hát a, a férhez menetel után az első éveket a nápolyi udvarban töltötték, majd kénytelenek voltak a politikai változásoknak köszönhetően a 60-as években átköltözni Párizsba. Itt a férj San hercegnék Hercegnek a családjával töltötték a, az időt, illetve különböző birtokaik, illetve házuk volt még például Bécsben, illetve nagyon szerettek bádisülbe menni, ahol egy saját nyaralójuk is volt, hát, illetve hát sok időt töltöttek a családi nagy birtokon is, nagy komlósom. Hát ezekben, a, ezekben az óriási latifundiumokban tulajdonképpen élén gazdasági élet folyt. Igazából nem szoktunk arra gondolni, hogy <clears throat> Nem az a közhelyesélet folyik mindig ilyen helyeken, mint amiket nagyon szívesen énekelgetnek, hogy királyok, hercegek, grófok, naplopok és burzsóák, hanem mert hát itt komoly, komoly gazdasági tevékenység ismétlen, még egyszer ez folyik, és ha ez sikeres, akkor ennek bizony, hát anyagi hasznai is vannak. Ehhez képest Mindenkinek mondjuk, aki ilyen környezetben él, valamelyes mozgástere van arra nézvést, hogy aztán ezt a gazdagságot mire fordítja, hogyan kamatoztatja, hogyan fialtatja, vagy hogyan hát, tehetségtelenül, hogyan beszejti el. Itt úgy tűnik, hogy itt sokáig töretlen volt a, a mindkét család részéről az anyagi jólét, és úgy tűnik, hogy rendes, gondos gazdálkodás folyt a birtokokon. Nem tudom, lehet -e erről valamit tudni? Hát a Nákó család eredetileg ugye inkább kereskedelemmel foglalkozott, és ebből tettek szert óriási vagyonra, aminek segítségével igazából ezt a, ezeket a nagy birtokokat meg is tudták szerezni. Illetve hát magának a hercegnőnek a, a nagyapja Cirill szerzett 1794-ben nemességet, és így került a nemesek sorába maga, maga a Nákó család is és innentől kezdve figyelhető meg ez a földesúri tevékenység a családnál. Illetve hát ez a kereskedelem, ez változatlanul fontos szerepet töltött be a család életében. Mit lehet tudni arról, hogy ez a fiatal lány vajon milyen nevelést kaphatott? Ugye nagyon keveset beszél magáról, és gondolom a források is nagyon szerények az ő személyére. Nézve inkább csak már akkor, amikor 50-en túl volt, és valóban ezeket a közjótékonysági dolgait csinálta, de hát mondjuk azt, hisz, azt hiszem, hogy átlagos lehetett a felnevelkedése valószínűleg több nyelvet beszélt, biztos, hogy gondosan ügyeltek arra, hogy azért ismereteket is szerezzen. Nem tudom, erről van-e bármi róla? Hát, mint azt említetted is, ugye a hercegnő nagyon szerény személy volt, és ezért nem nagyon beszélt magáról, illetve hát nagyon kevés információnk van róla, és a fiatal koráról pláne. De azt a korábbi sorsából mindenképpen el. Biztosan lehet állítani, hogy nagyon komoly nevelésben részesült, és nagyon komoly tudásra tett szert, illetve felkészítették a szülei az életre minden, minden téren. Tehát, hogyha például itt a nyelvtudásról beszélünk, az a forrásokból látszódik, hogy anyanyelvi szinten beszélt több nyelven. Igen, hát a levelezése is, amit láttam a dolgozatban, például német nyelven volt, tökéletes német nyelven, ami abban a korban egészen alapvető volt itt a monarhiában, hogy németül beszélnek az emberek. Tehát az történt, hogy viszonylag korán elvesztette a férjét, és ott volt egy, egy óriási ö, vagyonnak a birtokosaként ott állt, nem tudom, hogy, hogy lehet-e arról a motivációról tudni valamit, ami arra indította, hogy aztán ezt a sokféle jótékonysági tevékenységet elkezdje? Hát szerintem több <gül> oka is lehet ennek. Ez egyrészt a mély vallásosságából fakadhatott, másrészt pedig abból, pont abból, hogy ugye gyermektelen maradt a házasságuk. Hasonló jelenséget lehet megfigyelni egyébként például Széchenyi István testvérénél, Széchenyi fanni aki Batyányi Miklósnak volt a feleség, és az ő házasságuk is gyermektelen maradt. És... A amikor özvegyi sorsra jutott Fanni, akkor például behívta Magyarországra, Pinkafőre, a családi birtokra, szatmári irgalmas nővéreket, és, és később is lépett a rendbe, ahol főnök nő lett, és, és úgy halt végül meg. Tehát azt hiszem, hogy ez ez a motivum, ez más személyeknél is megtalálható. És ezen a ponton kereszteződik is valamelyest a sorsuk, mert az irgalmas nővérek, aztán, a, ha jól emlékszem, akkor itt a Náko, illetve a San Marco hercegnénél is, is fontos szerepet játszotta az irgalmas nővérek tevékenység. Kifejezetten ragaszkodott a, a, ehhez a rendhez. Igen itt meg kell igyezni, hogy a 17. század közepétől kezdve működött ez a rend. A Páli Szent Vincérről nevezett irgalmas nővéreknek a rendje. Más néven a szürkeénynek a rendje, az egy, akik az egyenruhájukról kapták ezt, a, ezt az elnevezést még, és. Kifejezetten az, azzal a célral jöttek létre a 17. század közepén, hogy oda menjenek a városban élő szegény, elesett beteg emberekhez, és, és felkarolják őket, segítséget nyújtsanak nekik, ápolják őket, és illetve hát például a szegény árva gyerekeket felneveljék vagy iskolákat, iskolákban működjenek, és nagyon sokrétű, tehát a, a tevékenység, amit így kifejtettek, és azt hiszem, hogy ezért esett a választása erre a rendre. Ebben a, az időben Magyarországon például csak az Esztergomi Főegyház megyébe közel 700 irgalmas nővér tevékenykedett, és főleg, főleg kórházakban. Például Óbudán is a az Irgalomháza alapítás előtt három évvel 1897-ben létrehozott Szent Margit Kórházban is a, az irgalmas nővérek látták el a betegápolói feladatokat. Ez ugyanaz a Szent Margit Kórháza, amelyiket most is ismerjük. Igen, ez ugyanaz. Ami mai napig létezik. Igen. Igen. És a szürke nénék akkor már ott voltak. Igen. Egyébként a szürke a nevelésben és sok minden szociális tevékenységben is élen jártak tulajdonképpen. Tehát akkor most ö, ö, őket hozta be Franciska ide, ö, vagy csak egy ágát, Széchenyi Franciska. Ö, ö, Széchenyi ö, Franciska csak... Ö, de, um. Az úgynevezett gráci rendtartományhoz Értem. tartozott Magyarország egészen 1906-ig, amikor megalakult az önálló magyarországi rendtartomány, de emellett működött egy igazából ebből kivált, szintén irgalmas nővéreknek nevezett rend, csak ez a szatmári irgalmas nővéreknek a, a rendje. Hát ez igazából... Ugyanez a rend csak magyar rá válva, ugyanis Hám János szatmári püspök hívta be őket 1842-ben a Szatmári Egyház megyébe. Tehát itt egy szakadást, vagy kiszakadást figyelhetünk meg, de az eredete ugyanaz a két rendnek. És hát sok oldalúan képzettek voltak a tevékenység során, Uh, úgy tűnik, hogy aztán később, amikor majd szó lesz konkrétan az irgalomházáról, akkor azért is esett rájuk a választás, mert hogy a betegápolásban kiváló uh, gyakorlatot szereztek már korábban, és arról voltak híresek, hogy áldozatkészek, és, és jók is szakmailag, hogy úgy mondjam, mai szóval. Hát itt például az egyik, az Irgalomháza egyik későbbi főnöknőjének, Rát Mária Józefának az életrajzát tudnám megemlíteni, akinek a halálakor megemlékeznek arról, hogy hány intézetben és milyen sanyarú és szigorú körülmények között kellett a nővéreknek dolgozniuk, és nem csak a betegápolással foglalkozni, hanem például a takarítással is, ugyanakkor például Köpcsénybe is a Batyányi családnál ugyanekkor a század elején Rát például műtős segédi, tapasztalatra is szertett, illetve az első világháborúnak az idején is nagyon sok nővér kiment a frontra, hogy a katonákon segítsen, illetve hát, hogy a sebesülteken segítsen, és ápolja őket. És hát azért, azt azért Tudjuk, hogy ez azért önkéntes volt belépni a rendbe. Valószínűleg, hogy arról is eléggé változatos képünk van, hogy hogyan éltek az apácarendekben rendekben a, a nők. Biztos, hogy sok színűen lehetne bemutatni, de alapvetően azért az elhivatottság mégiscsak megvolt. Hát ismét rát Mária. Józefának az életrajzát tudnám megemlíteni, hiszen pont nála írják le azt, hogy amikor belépett a rendbe, és egyébként szegény családból, szegény paraszti családból származott, és amikor hazament meglátogatni a szüleit, illetve a testvéreit, akkor a hatással volt a fiatalabb testvéreire, hogy az egyik huga is ugyanezt a pályát választotta. Úgyhogy akkor ezt is egy kicsit árnyalnunk kell, keveset tudunk ezekről a női foglalkozásokról. Sok esetben kiteljesedést jelentett, sok esetben olyan ismeretek elsajátítását, amelyre más módon ha a régi élethelyzetében marad, akkor nem adott, adódott volna mód. Há, nem sokára akkor belevágunk abba, hogy ténylegesen bemutatjuk az irgalmas kórházat, de most zenét hallgatunk, kora, kora, korhoz illő zenét. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adását hallják. Vendégünk Simon Katalin, aki szamárko Hercegnéről, illetve az ő tevékenységéről beszél. Beszélgetünk vele itt a műsor során. Elnézést, egy kicsit torok problémáim vannak, de igyekszem úrra lenni a helyzeten. Ü, igazából a Hercegnének a zindulását, a kort, ilyesmiről beszélgettünk az eddigiekben, és most valóban rátérünk arra, hogy létrejött özvegyen maradva meg, megalapította ezt az Irgalomháza nevű intézményt, amiről majd elmondjuk, hogy miért különleges a korban és azóta is. Tehát arról már volt szó, hogy 1900-ban alakult maga az intézet, és igazából itt rögtön egy kis pontosítással is kezdenék, ugyanis ez nem kórház volt. Az irgalomházat azzal a célral hozta a létre a hercegnő, hogy a gyógyíthatatlan és a szegény betegeknek egyfajta menedékhelyet nyújtson ez az intézet. Ez is volt az intézetnek a másik neve, hogy gyógyíthatatlan betegek menedékhelye. Ez azért egyedi, mert egészen az 1949-es bezárásáig Magyarországon ez volt az egyetlen ilyen intézmény, amely a gyógyíthatatlan betegeknek az intézményes keretek között történő ápolásával foglalkozott, és ezért méltán mondhatjuk azt, hogy ez az intézmény igazából a mai hospice az előzménye. Hát ennek az intézetnek egy hasonló nevű bécsi, Intézet volt az előképe, ami a 19. század közepén alakult, és Hauster bármperc is kájtett irgalomháza volt a neve. De egy sokkal nagyobb intézmény volt, mint a Budapesti Óbudai Intézet. A századfordulón a Bécsi Intézetbe, illetve pontosabban annak a központi épületében mintegy 500 beteget tudtak ellátni, de gyermekek is, gyógyíthatatlan beteg gyerekek, például angolkóros gyerekek is tartoztak, beleértve a betegek közé a az idős, tehetetlen embereket is, még az Óbudai írgalomházat eredetileg száz főre tervezte a hercegné. Azt bővítésre gondol, de az végül nem jött létre. E, igazából ez a háznak a tervrajzán is látszódik, hiszen úgy alakították ki, hogy két oldalt új lehessen bővíteni a, az épületet, de sajnos Financiális okok miatt soha nem volt erre lehetőség. Az épület megnyitásakor mindössze 50 beteg volt benne, illetve hát az első évében, és négy osztályon ápolták a betegeket, ez igazából egy-egy kor jelentett. Az első emeleten voltak a nők az úgynevezett Szűzmária és Szent Anna osztályon, míg az emeleten voltak szintén egy-egy korterembe a Szent József és a Szent Erzsébet osztályon a férfiak és a gyerekek. A, az intézet azonban hamar megtelt és jóval több, mint száz betegnek adott helyet, így az első világháború után az átlagos létszám az már 120 fő körül mozgott, a 30-as, 40-es években pedig már a 130 főt is elérte, és a 49-es bezárásakor pedig 140 körüli volt a beteg létszám benne. Itt kritériumok voltak, hogy ki kerülhet idebe? Tehát az, hogy valaki gyógyíthatatlan, illetve szegény legyen, az egyformán fontos volt, mert gyógyíthatatlan beteget Hogyha lett volna pénze arra, hogy itt kezeltesse magát, akkor nem fogadtak volna be. A felvétel az úgy zajlott, hogy vagy a szegényházból, ahonnan jött az illető, vagy a kórházból, ahonnan elküldték, hoznia kellett magával egy igazolást, és ezt be kellett mutatnia az intézet orvosának, amikor jelentkezett. Az intézet orvosa megvizsgálta, és hogyha ő is gyógyíthatatlannak találta, a, az illetőt, akkor dönthettek arról, hogy felveszik-e az intézetbe, vagy sem. Illetve ez hát 1910-es évektől a ház főnöknőjének is volt beleszólási joga abba, hogy kit vegyenek fel. Aztán a korabeli sajtó természetesen reagált erre, hogy megnyitott egy, a kapuit egy ilyen intézmény, a vasárnapi újság is többek között, amely ugye a fenállás alatt mindenről, de mindenről tudósított és éppen az a közegészségügyi törvényt, az 1876-os közegészségügyi törvényt, hogy ennek alapján végül is a, a, hát nem is tudom, az állam, vagy hogy is mondjam, köteles a, a teljesen lehetetlen helyzetbe került betegekről gondoskodni. Tehát itt az a az a, a dolognak a hát mondjuk ugye a, a Fedezete, hogy van egy ilyen törvény eleve? Hát ez egy kicsit nehezebb kérdés, hiszen, amint azt látni fogjuk, az állam végül nem támogatta rendszeresen, illetve ténylegesen ezt a, az intézményt. Maga a közegészségügyi törvény mondta ki, 1000, illetve rendezte 1870, 76 ban Adva. a kórházaknak a jogi státusát, és ebben megkülönböztette egymástól a közkórházakat és a magánkórházakat, és ez alapján igazából az írgalomháza a magánkórházak kategóriájába sorolható lett volna, azonban érezték, hogy Igazából a magánkórházak közé sem tartozik, és ezért a belügyminisztérium 1902-ben egy új rendeletet hozott, és ebbe sokkal árnyaltabban határozzák meg, hogy milyen gyógyító, illetve betegellátó intézmények működhetnek az országban, és itt megkülönböztetik egymástól a közkórházakat, a magánkórházakat, a szanatóriumokat, és egy külön jogi kategóriát hoznak létre pont az irgalomházának gyógyíthatatlan betegek menedékhelye néven. Ide tartoznak azok a gyógyíthatatlan betegek, akiket ugye más kórházakban nem lehet ellátni, hiszen a rendelet a közeg, éppen a közegészségügyi törvény értelmében a gyógyíthatatlan betegeket külön rendelkezés nélkül három hónap után ki kellett tenni a kórházba, kórházakból, hogy más betegeknek adják át a helyüket. És itt van az indok az arra, hogy itt akkor lett egy olyan betegtömeg, akik közül legalább amennyiről tud, gondoskodik egy ilyen kórház? Hát valószínű, hogy több ilyen intézetre lett volna szükség. A helyzetet bonyolította az, hogy a fővárossal is kapcsolatba került az írgalomháza, és némi adomány fejében elvárta a főváros, hogy a szegényház ezért az adományért cserébe a főváros által működtetett szegényházakból átküldhessenek betegeket a, az irgalomházába. Így, tehát észre lehet venni azt, hogy igazából a főváros például szegényházként tartja számon. Volna. Igen. De azt hiszem, hogy a, azért a ez, megint kórházat, mondok elnézést, tehát az intézmény próbálta a határait kijelölni, és nem akart szegényház lenni, mert nem arra lett építve. Igen, ez konfliktusokat is okozott a főváros és az irgalomháza vezetőségek között, de az is problémát jelentett, hogy az irgalomházát működtető bizottságnak a Tagjai, elsősorban az orvos tagjai, viszont kórházként tekintettek erre az intézetre, de végül is nem lehet ezt számon kérni egyik félense, hiszen annyira egyedi volt ez az intézmény az egész országban, előzmény nélküli igazából, hogy nem, nem tudtak kezdetben ők se mit kezdeni ezzel a helyzettel, viszont maga a hercegnő, a 20-as évekbe írott leveleibe csalódottságát fejezi ki. Pont emiatt, hogy a bizottságban ülő orvosok kórházként tekintenek az írgalomházára, hiszen azt mondja ebbe a levélbe, hogy ez nem az ő szándékainak feláll meg. Tehát ő teljesen másra gondolt, amikor ezt az intézetet létrehozta, nem egy egyszerű kórházra, hanem annál sokkal többre. Hát maga az épület is tanúskodik arról, hogy itt lelki dolgokról is szó van, hiszen nagyon központi helyen található a kápolna. Egyáltalában véve az épületről is egy kicsit beszéljünk. Egy kétszintes épületről van szó, amelynek a, hom a fő homologzatán és ott is a középső részen található az első és a második emeleten annak a kápolnája, mégpedig úgy, hogy a kórtermeket a kápolnához egy-egy üvegajtó kötötte, és éppen azért, hogy a, azok a betegek, akik már annyira rossz állapotban vannak, hogy fel se tudnak kelni az ágyukból, legalább ha ilyen szükségleteik vannak, hogy imádkozni szeretnének egy kicsit, akkor legalább a kápolnába beláthassanak. Az épület mm -hmm. egyébként nagyon szép. Tényleg ez a rózsaablak, ez feltűnő, ez egy nagyon szép rózsaablak, ami szembe tűnik, és nagy szerencsénkre épp, épp állapotban meg is van az épület. Ez köszönhető az intézmény jelenlegi, illetve hát az épület jelenlegi lakóinak is, a csalogány iskolának, akik a 2000-es évek elején több évig üresen álló intézetet szépen felújították, és modernizálták is. És közben pedig hát szakszerűen tatarozták is, úgyhogy most tényleg látszik, hogy nem akar összedőlni, és ahogy mondtad is, valójában a, a hivatásának megfelelő funkció van most ott, mert hogy értelmileg nehezite, ne, nehezen kezelhető gyerekek vannak ott. É, értelmi, fogyatékos gyerekeknek a, az oktatása zajlik ott, illetve bentlakásos, tehát kollégium is van a gyermekek számára, akikről óriási szeretettel gondoskodnak a tanáraik. És az utca pedig a számárkó nevet viseli, a mai napig, úgyhogy azért végül is utal valami a múltra. De visszatérünk ahhoz, hogy megalakult, illetve megépítették az intézményt ilyenre, amilyenre, elmesedtük ilyen szépre, a struktúráját, hogy képzelte el a, az alapító, és egyáltalán, hogy indultak neki. Tehát 1901-ben nyitották meg az intézetet, és magát az épületet és az ingatlant, amin az épület áll, azt a hercegnő vásárolta meg, és ajándékozta az intézet számára, és ő úgy tervezte az alapító okirat szerint, hogy egy többtagú bizottság fog gondoskodni az intézet működéséről, amelynek a mindenkori elnöke a hercegprímás, aki a, a fő felelős azért, hogy az intézmény rendben működjön, és ha szükséges, akkor a hercegprímás külön egyházi és világi elnököt is kijelölhetett ennek a bizottságnak a az élére. Ennek a Bizottságnak voltak orvostagjai is, illetve hát a ház főnöknőjének is beleszólási joga volt a döntési folyamatokba, és ő volt felelős például a házgazdasági ügyeiért, a számadásoknak az elkészítéséért is. Ők voltak akkor a nővérek, akik kezdetben milyen létszámban voltak ott körülbelül. Hát körülbelül 7 és 9 fő között váltakozott az első években a nővéreknek a létszáma, és az első világháború idejétől kezdve olyan 14-15 fő, de talál, találunk olyan évet is, amikor 19 nővér dolgozott az intézményben, hogyha ezt a betegek létszámára bontjuk le, akkor elmondhatjuk, hogy Körülbelül hét betegre jutott egy nővér, és ez azt hiszem, hogy a mai kórházi körülmények között is óriási szó. Egyáltalán tudunk-e valamit a hétköznapokról, az ottani életről? Maradták-e -e olyan források, amiből egy kicsit képet lehet kapni arról, hogy hogy is zajlott -e az élet ott? Hát, sajnos nagyon kevés forrás maradt fenn ebből az időszakból. Elsősorban az Esztergomi Prímási Levéltárnak az anyagában lehet erre vonatkozó anyagokat, levelezéseket, éves számadásokat találni. Néhány újságcikk is van, ami ezzel foglalkozik. Illetve említeném még például a Rátmárjának az életrajzát, amiről már volt szó korábban. Hát itt a számadások az egy nehéz dió, úgyhogy valószínűleg, hogy a fennállása alatt többször is rezgett a léc. Erről, ha a nehézségekről, illetve mikor, mikor kezdődtek a nehézségek? Inkább azt kérdezném. Tulajdonképpen az első világháború, az utolsó éveitől kezdve egészen a 49 es bezárásáig folyamatosan anyagi nehézségekkel küzd az intézmény. Amíg élt a hercegnő, addig megpróbálta különböző adományokkal segíteni az intézetet, ez jelenthetett pénzbeli adományt is, de jelenthetett akár a legínségesebb időkben karácsonyra adott ajándék nyúlhúst is, tehát természetbeni ajándékot, gabonát is. De eredetileg a több mint 11 ezer holdas Torontál vármegyei birtokát is az irgalomházára és a jópásztor házra szerette volna hagyni, hiszen pontosan látta, hogy micsoda nehézségekkel küzd az intézmény. Azonban az első világháború után, ahogy a nagy birtok Romániához került, kisajátították ezt a birtokot mármint a román állam, és így sajnos ettől a, ezt az örökséget végül így nem kapta meg az intézmény. 1925-ben viszont a hercegnő a magyar katolikus vallás alappal kötött egy szerződést, amelynek értelmében örökre letétbe helyezte az Esztergomban az egyházmű, híres egyházművészeti gyűjteményét a családjának, és mindössze annyi feltételt szabott, amikor ezt az óriási kincset odaadta, hogy cserébe az Egyházmegye gondoskodjon erről a két óbudai intézményről. Illetve a végrendeletében is meg, meghatározta, hogy a bécsi bádisölés az egyéb házait még, illetve a vagyonát, amit lehetett azt amit, amit lehetett tegyék, tegyenek pénzé, és abból hozzanak létre egy olyan alapot Bécsben, amiből tudják finanszírozni ezt a két intézményt. Most ismét egy kis zenét hallgatunk. kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában egy ö, olyan jótékonysági intézményről beszélünk, Simon Katalinnal a témakutatójával, amelyet San Marco Hercegné nő, hogy nő vagy né, nem is tudom, keverem mindig. Né, né bocsánat. Akkor Szent Hercegné hozott létre, és haláláig gondoskodott is róla. Ez az Irgalomháza nevű nem kórház, nem szegényház, hanem a leginkább, ahogy már az előbbiekben mondtad, a mai hospiszházaknak az, az előképe lehetett. Egy olyan intézmény, ahova nagy bajba került, nagyon beteg emberek kerültek, akikről már kimondatott, hogy gyógyíthatatlanok. Hogyan került valaki akkoriban egy olyan helyzetbe, hogy, hogy sehova máshova nem tudott menni? Tehát, ugye szó volt arról, hogy nem csak gyógyíthatatlannak kellett lenni ahhoz, hogy valaki ide bekerüljön, hanem szegénynek is. Tehát képzeljük el, hogy mekkora nehézséget okozhatott egy családnak, hogyha egy szegény családnak, hogyha kiderült például a kisgyermekükről, hogy gyógyíthatatlan beteg, hogy, hogy angol kóros, vagy vízfejű, vagy bármilyen más olyan betegségben szenved, amit a család. Amihez a család nem tudja a szükséges anyagi körülményeket biztosítani. Fiatalok elsősorban ilyesmi indokkal kerülhettek ebbe az intézménybe, de nagyon sok 50 év feletti nőt is találunk, akik vagy ezért kerültek be, mert nem volt. Nem volt, nem mentek férjhez, és a családjuk, tehát a tágabb értelembe vett családjuk nem tudott róluk gondoskodni. Elképzelhető, hogy, hogy cselédek voltak egy életen át, súlyosan megbeteg, és nem is mentek az alatt férhez. Nagyon sokat lehet a Szép Irodalomból ilyesmit olvasni. És amikor bizony már olyan öregek lettek, akkor már nem tudtak szolgálni, és akkor igazából véve sok esetben semmiféle anyagi alap nem volt az, hogy miből is fognak aztán elagottan élni. Ez is elképzelhető helyzet. Itt elég belegondolni abba, hogy nagyon sokan kerültek ki a főváros, főváros lakosságából. Tehát itt az ápoltak, illetve a lakók, azok többnyire budapestiek voltak. A döntő többségük budapesti, de ezt leszámítva az ország bármely pontjából érkezhettek. Érkezhettek akár Borsodból, vagy, vagy a felvidék valamelyik településéről, vagy éppen a hercegnének a Torontávár vármegyei birtokáról Igen, arra emlékszem, hogy az, az arra volt példa, és az valószínű, hogy őt lehet mögötte látni, hogy olyan messziről mégiscsak ide kerültek azok az emberek. Valószínű ajánlólevélszerűséggel, vagy ilyesmivel ő irányította őket ide. Tehát akkor... <kül> Egy, egyszerűen nem volt semmiféle más módjuk bármilyen, még talán fedélhesse volt módjuk ilyen rokkantan és ilyen betegen jutni, és ezt a célt szolgálta valójában ez, a, ez az intézmény. Ö, azt is említettük, hogy ö, többnyire úgymond vénlányok, vagy hát soha férhez nem ment valakik voltak a női ápolta közül. A férfiakról ilyesmit nem, nem láttam itt a, a dolgozatban, hogy lett volna ilyen indokuk, hogy aglegények voltak, azt nem lehet tudni. A gyerekbetegségek azok néha nagyon ijesztők voltak. Tehát olyan betegségekkel voltak itt, ahogy a statisztikákban látom, amelyeket ma már nagy, nem is nagyon tudjuk, hogy mit fed ilyen, ilyen különböző, ilyen mik, mikro Fál, szóval valami nagyon sérült gyerekek kerültek ide. A fenntartásnál hagytuk tulajdonképpen a dolognak a komoly részét abba, hogy az első világháborútól kezdődően lehet számítani azt, hogy, hogy alapos gondot okozott a, a mindenappoknak a fenntartása. Tehát a források voltak a a hercegnének a hozamaink, a birtokok hozamain kívül egyéb adományozóknak a jótékonyságából is tudunk rájuk példát mondani? De a fővárosnak az adományáról, már vagy adományairól már volt szó, mert nem biztos, hogy ezeket adománynak lehet nevezni, hiszen ők elvárták azt, hogy ezért betegeket tudjanak elhelyezni ebben az intézetben. De megemlíteném meg azt, hogy az 1920-as években az Óbudai Péter és Pál főplébánia is többször adott nagyobb összeget az intézet fenntartására. A Herceg Prímás is adott nagyobb összegeket az intézetnek, illetve hát a legfontosabb ilyen jellegű bevételi forrás, az az ágyalapítvány volt. Ez azt jelentette, hogy aki ágyalapítvány tett, az vállalta azt, hogy egy évig egy betegágyban fekvő betegnek a mindennemű költségét fedezi. Ez 400 koronát tett ki az intézet alapításának az idején, és az ehhez szükséges fedezet az 10.000 korona volt. Majd később persze ezt az összeget is felemelték. Ágyalapítvány tett például maga a hercegnév, a hercegprímás, a kalocsai érsek, az uralkodó Ferenc József, de nagyon sok magánszemély is. Itt néhány személy valószínűleg, illetve néhány személynél lehet tudni, hogy azért tett ilyen ágyalapítványt, mert előzőleg az intézetbe kezelték valamelyik gyógyíthatatlan rokonát. És úgy és az ő emlékére, igen. Itt nagyon nagy neveket lehet látni, venkhelymeket, Wenk, azután több venkhelymet is, aztán Andrási Dénesnét, és így tovább. Vódián Albert Albertnét. Tehát itt azért maradtak fent olyan nevek, akik, akik ágyalapítvány kapcsán támogatták az intézetet. Valószínűleg talán, hát egyrészt az lehetett a motiváció, hogy vala, mondtad is, hogy valamelyik hozzátartozójukat itt ellátták. Hát hozzátartozójukat talán nem, mert ahhoz túl gazdagok voltak, de... Hát igen, nem a Van család esetében, hanem esetleg a más más családoknál, hiszen van, ahol feljegyzik, hogy kinek az emlékére teszik ezt a, az ágyalapítványt. Vagy pedig a családban egy olyan beteg emlékére, aki ugyan nem volt ápolt, de azért, hogy ő fiatalon halt, meg hát valahogy megörökítsék a nevét. Itt ö, említettük már egy mondattal azt, hogy a birtokok elúztak, hogy csúnyán fejezem ki magam, ez a világháború utáni rendezés során, akkor tulajdonképpen Torontálhoz. aztán a későbbiekben nem is lehetett semmilyen köze magának, szammarkó hercegnének. Ez egy elég rövid időszak, hiszen 21-ben veszik el tőle, és 26-ban huny el Budapesten. Tehát ez, ez mindössze pár évet ölel fel az életéből. De amellett, hogy elvesztette ezt a nagybirtokot, emellett még maradtak fenn külföldön ingatlanjai, illetve földjei, itt például a Bádisoli házat, illetve nyaralót említeném, tehát ez nem jelentette azt, hogy földön futóvá lett volna a hercegné és továbbra is élet céljának tekintette akármilyen változások is történtek a család anyagi helyzetében, hogy ezeket, a, ezeket az ő jótékonysági műveit ne hagyja veszni. Azért az házán kívül ö, említettük, hogy iskolákat, meg más jellegű ilyen menedékházszerűségeket is alapított, Igazából egy olyan valakinek a képét tudjuk megrajzolni, akiben, akiben tényleg nagyon sok, sok felelősségtudat volt. Azt hiszem talán, mint a személynek a kutatója, meg a kutatója talán te is elmondhatod ezt. Azt hiszem, hogy nem csak felelősségtudat, hanem óriási szeretet is embertársaink iránt, ami kevés emberben található meg főleg nem, nem ekkor ha mennyiségben, és hát nem párosul azzal, hogy valóban van is lehetősége arra, hogy, hogy ilyeneket tegyen. Érdekes, hogy a, a tanulmányodban most egy kicsit visszaugrunk az időben, van egy levélváltás, amikor ő konkrétan javasol is valami olyasmit, hogy miért nem próbálnak a, az írgalomháza számára olyan rendezvényeket, vagy valamiket kitalálni, tehát olyan pénzszerzési módokat, hogy, hogy egy kicsit talprajon és önellátóbb legyen. Hát igen, ez a levél éppen ebben a nehéz időszakba íródott, az első világháború után, az abba az évben, amikor elvesztette a Torontál megyei birtokát, de ennek ellenére mégis felelősséget érzett az intézet működésével kapcsolatba, és csalódottan kellett ekkor szembesülnie azzal, hogy annak ellenére, hogy ő az irgalomházat a gyógyíthatatlan betegeknek, szegény betegeknek a végső helyeként Alapította, meg annak ellenére az igazgató bizottságban ülő bizottsági tagok egy egyszerű kórházként próbálnak foglalkozni ezzel az intézettel, arról nem is beszélve, hogy nem törekednek egyáltalán arra, hogy az intézetnek bármilyen plusz bevétele legyen, tehát pedig, pedig nagyon könnyű lenne ilyen Rendez, rendezvényeket, jótékonysági rendezvényeket, gyűjtéseket szervezni. Egy kicsit úgy érzem, hogy azért volt csalódott, mert hogy úgy öntevékenyen ön nem próbáltak ö, talpon maradni, meg hanem egy picit úgy nézték, hogy ő ott majd állandóan csak ö, folyatja a pénzbele, bele, amit szívesen meg is tett, de valamiféle aktivitást is várt volna. A, az ebben az években keletkezett számadások alapján elmondható, hogy az a gazdasági tevékenység, amit az irgalomházának az akkori vezetői kifejtettek, az, az egy zsákutca volt, hiszen havonta a beérkezett bevételeknek a többszöröse ment el a kiadásokra, és így igazából csődbe jutottak volna egy hamar, hogyha nem történik bármilyen nagyobb segítség vagy adomány. Tehát igazából nem voltak túl tehetséges gazdálkodó szervezet. Azt nem tudjuk, hogy, hogy ebben a, hát a speciális gyógyítási munkában milyenek voltak, hát valószínű, hogy abban jobbak. Végül is <kül> Fő az, hogy volt egy ilyen intézmény valakinek eszébe jutott, és nagyon-nagyon nagy vonalakban akkor zárjuk le a történetet, hogy hát azért kicsit erőszakosan lett vége. 1949-ben államosították, még pedig több fővárosi fenntartású intézménnyel együtt, például a József Attila szülő otthonnal, illetve az aponyi poliklinikával együtt, és ekkor az ekkori források igazából egyfajta szociális intézményként emlegetik, ahol nem folyik ápolói tevékenység, hiszen csak egy orvosa van, és ö, igazából egyfajta szegényháznak tekintették. Az előzetes tervek szerint fennmaradt volna, mint kórház, de végül mégiscsak a bezárása mellett döntöttek. Minden esetre most hírt hallottunk egy az előző századfordulón létesített, a Hoszpisz kórház, a Hoszpisz intézmények elődjéként megnyitott nemes célú intézményről, amit Számárkó Grafné, nyitott meg hercegné nagyon köszönöm Simon Katalinnak hogy megosztotta velünk ezt a történetet a viszonthallásra